Jó reggelt! Ilyen. Az önök aktivitásán is múlik, hogy meddig vagyunk. Fél kilencig be vagyunk táblázva, vagy be vagyok. Fél kilenc után pedig nem. önök eldöntik, hogy igényt tartanak-e rám, vagy semmi. Sose értettem a világításhoz Otthon majd egy lámpát ki kell cserélni, mert ki éget, De ott például múltkor égett egy lámpa Most nem még, de én ez nem értek Én valójában abból élek, hogy semmihez se értek Viszont mindenre megjegyzést teszek Jó reggelt kívánok! Ma április utolsó olyan napja van, amikor szól a kejfei Jancsi, bár az áprilisból még egy nap hátra van, az hol holnap van. Holnap lesz a Dusan koncert a műpában, de számtalan egyéb dolog lesz még, és akkor lesz április 30-a, május 1 most már legalább tudom, hogy a Lidlben miért van annyi virág, terményfejjelentést hallottak, mert hogy anyák napja, ugye május 1 vasárnapja az anyák napja, nem mellesleg, vagy mellékesen, vagy fogalmam nincs, hogy ilyen amit kell még mondani, ha az ember össze-vissza beszél, a munka ünnepe. Május első ünnepnap, de ez vasárnapra esik, így aztán, hát így aztán. Két perccel elmúlt reggel 7 óra, rövidesen felhívom Filipov Gábort, addig azonban temérdek időnk van, 06171242 712 42, óhaj-sóhaj panasz, Elég kacifántos napom volt, de abból, ami önökkel megosztható, hát viszonylag ijesztően arra számítanék, hogy inkább önök. 0171242, ne felejtsék, május 9-én az már nincs olyan nagyon messze, tehát május 9-én, ma 29 -én van, 1-2, 10 nap múlva van. Május 9-én, hétfő este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt klubjában. Evidencia felbontás, professzionális szinten a belépés talán korhatár nincs. Május 9-én, -e, hétfő este nagyon messziről jött ember, hétfőn tól Stevanovid Dusám. A Filipov Navracsics horvát Csaba 061 Kinél van az egyes sor sorszám és ha kinél az egyes sor sorszám van az nem akarja ebbe váltani mert aztán nem nagyon lesz már időre Októberben jön a Cure Még nem döntöttem felőle Senchi, senchi versi a me Dolce far niente Ugyanis <köhö> mi először úgy találkoztunk, hogy bementem a kis tehénnel hozzád, és akkor megkérdezted, hogy te vagy az a Varga Géza. Ma lesz az utolsó kis tehén, te össze. Igen. Itt akkor remélem, hogy ma is összefutunk. De e, a, e, akkor nekem, de most hova kérdezik. Olvastam, de nem tudom, hol van, hol lesz? Budapest parban. A is Csak mint vendég. Tessék? Én is csak, mint vendég. Kolár fölhívott. Így mondik el a világ dicsősége. De ez, ez már rég nem az a kis tehén, nem? De, de, de, de, de, ugyanúgy hát, Vajdovics, Kolár. De. Hát. Sőnképpen ez egy, persze ez mindig ez egy érdekes kérdés, hogy mi a kis tén, kis tén a Szkollár Én ezt értem, de az illés együttes az a Pásztori, uh, Illés Lajos, Bródiszk és a két szörényi. Uh -huh. Abban bárkit kicserélünk, az már... Szóval akkor ez a Rolling Stones, nem az a Rolling Stones. Um, ugye ez egy fontos dolog, hogy az embernek Milyen kötődése van A Rolling Stones megalakulásánál Én nem annyira gyerek voltam uh, Hogy ahhoz semmi közöm nincs A kistején meg alatt Tehát a, a kistején én azokkal azonosítom Akiknek egyébként uh, A népsorát fel se tudnám sorolni De bennem a ugye az marad meg A kollárral kapcsolatban Amikor elindult a Kejfejancsi Itt és arról volt szó, hogy zenész kellene, és ugye COVID volt, minden volt, és mondott hogy egy akkora összeget a kollár. Ü amit egyébként a rendelkezésre állt volna, se fizettem volna ki, vagy fizettettem volna ki, mert ez nem az én büdzsémből ment. Ezt csak úgy mondom, mert az igazsághoz tartozik. Úgyhogy akkor mondtad, hogy, hogy elmegyek, vagy tehát akkor így automatikusan rávágta, hogy igen, de miközben tudtam, hogy ma egy ilyen búcsó klemenc uh, vagy búcsú uh, kis tehém van, egyébként nem terveztem az elmenetelt. Hát, ami az meglepett egyébként, mert nem ilyennek ismert, ami meg anyagi anyagiasságban, de de egyébként meg ezt lehet, meg Akármi is lehet. Én évek kevezőről dolgoztam velük egy kicsit. Igen. Hát ha igen, akkor ott. Igen, de most még egyszer mondom, hogy ezt most így rávágtam, de ha most azt kérdeznéd, hogy ennek mekkora a valószínűsége, inkább 49, mint 51. Az a kötődés, ami akkor volt, az megszűnt. Uh -huh. A helyére egy olyan dolog kedvült, hogy került, érted, azt mondhatom, hogy kedvelem őket, de én a kedvelem szót nem használom. Nagyon helyesen szerintem, mert az ember azt vagy igazán, vagy csak, hogy... A, nem maga a kedvelem szó, az, az olyan, mint az üdvözlő, számomra, ezek a szavak nem léteznek. Nincsenek nekik illatuk, szaguk, hőmérsékletük. De csak eszembe jut, hogy én életem belőször is, hogy nem hallottam a kis tálát. Így keretes. Hát, hogy így keretes, nem tudom, azt, amit mondasz, azt értem. De ezt most nem értem, mert azt mondtad, hogy ott találkoztunk, és uh, ott, ott hallottad őket először. Ezt, nem. Ezt... én hallottam először az adásban, és utána időnként betelefonálgattam. Uh, Általában több kevesebben, általában kevesebben. És aztán volt egy olyan zenélés, amikor ott a Lágymányoson volt a stúdió. Igen. Valahol is, akkor oda bementünk a, a kollára, meg még nem tudom melyik zenékari taggal, és akkor ott, ott szembesültél avval, hogy ez az a Varga Géza. Ah. Ott találkoztunk először. De akkor te már kötöttél a zenekarhoz? Igen, akkor, akkor én éppen velük dolgoztam, igen. Tehát, hogy el őket? Uh, hát a lányomnak volt még kis tehén, tehát, tehát uh, Igor, jól mondom? Igen, ők ketten találták, igen, azt tudtam, hogy van a, Ő hol van? A, uh -huh. Nem tudom, mert, mert az, egy ilyen, az egy ilyen vizuális stúdió volt, de, ahol ők együtt dolgoztak. Mm, szóval a kis tehén volt mint logó, igen. Meg, meg sziget, igen. És, a, és, a, és a zenekar az meg a kollár. Hát meg az életérzés. De amikor ott voltak, akkor találkoztam. Tehát a lányom még kapott tőlük képet is. Az otthon még meg is van. Meghalok, meg örökli, bár elvileg ezt most is oda kéne adnom neki. És van még kis te is. Jó, most magamra De maradok. Nem ezzel, tettem el egyébként. Igazából csak úgy csak az úgy elmúlt. Dolgoztunk, aztán nem. Láthatóan békében, mert hát és De most te jó, vettél jegyet, látható. vagy ők meghívtak? Meghívtak. Fejből hívom, hogy aztán vagy stimmel, vagy sem. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elnézést, akkor téves. Akkor felhívtam valakit, aki nem a Filipov. Pedig azt hittem, hogy tudom a telefonszámet, de ezek szerintem nem. Szerintem a számok stimmelnek, csak rossz a sorrend. Most elszomorodtam, azt hittem, hogy kívülről tudom. Igen, nem 4-21, hanem 4-12. Mondom, hogy stimmelnek a számok, csak a sorrend rossz. Az utolsó három szám meg végkép stimmel, de hát hiába. Na meglátjuk, most kicívok fel. Jó reggelt. Jó az előbb valakit a 421-ről. De az nem, nem én. te vagy. Nem, nem tudtam, már, nem én vagyok. Az összes szám stimmelt, csak a sorrendjüket változtattam meg. Nemrég a bankautomatánál voltam, és ugyanígy jártam. Rossz sorrendben írtam be a helyes számokat, és rájöttem hogy azért, mert bal kézzel írtam be valamit, Az emberek átkapcsol az agya, és nem működnek a rutinok. Tehát műsor közben nem jutott eszembe Kálmán Olga neve, és rendszeresen előfordul velem, hogy amikor be kell írnom a pinkódot, akkor közlöm, hogy elnézést elfelejtettem. Én nem, nem. tudom, hogy ez már Bruce Willis-e, de a Krisztál szokta mondani, hogy ezzel nem viccel az ember, de ezek nem jó pillanatok. Nem. Beleértve, hogy annyira nem is rosszak, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, hogy ki vagyok, és bepiséltem, hanem egész egyszerűen csak ott állok egy bankkártyával, és mondom, hogy de fogalmam nincs de ezek nagyon rossz pillanatok, mert a legalapvetőbb területen elveszed a kontrollérzetet, ami egy nagyon nyomasztó, existenciális élmény. Igen, de azt még tudom, hogy nincs a nyakamban egy cédula, hogy hogy hívnak, és hogy hova kell hazabinni, hogyha netán véletlenül eltévedtem volna a városban, és bolyonganék, az még egy későbbi fázis. is. De az első lépést megtetted felé. Ó, nagyon kedves vagy. <gül> <gül> igen, igazán lehet szeretni. Hogyan lejtszünk egészséges nemzet? Te ajánlottál nekem egy kivonatot, de én elmentem a, a, a teljes kiadásra. Úgyhogy a teljes kiadás van nálam. Nem okozta csalódást. Ebben Ebbe kettő. Ö, ezt feltételeztem. Ez is a kontrolljázzat, ez tartozik. Egy, hát akkor figyelj, akkor valamit javultam? Már csak az a kérdés, hogy a kilencszer oldalasat olvastad, vagy a huszonkét oldalasat? A huszonkét oldalasat. Az is jó. Azon viszont átrágtam magam. Kezdjük az első tíz pontnak a rezüméjével, mert ugye most feladod a leckét, tehát volt már ilyen, a jövő héten folytatjuk, tehát ameddig ma jutunk. Mi volt a cél? Tehát amikor ki lett választva ez a témakör, akkor mi volt a vezérlőelv? Filipov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, Egyensúlyintézet kutatási igazgató. Szóval? Aki... Hallgattunk minket hát már egy ideje, azt tudja, hogy, hogy az Egyesült Intézet 2020 össze óta folyamatosan dolgoz ki szakpolitikai javaslatokat. Ez, ez, ezek a javaslatok ezek nem teljesen random módon követik egymást, hanem van nekünk egy koncepciónk, amit egy könyvben fektettünk le, egy stratégiai irányt. Ez a stratégiai irány úgy hangzik, hogy Magyarországnak a... Az egyetlen kitörési pontja, vagy a lehetősége arra, hogy boldogabb és, és gazdagabb legyen, az az, hogyha az emberi erőforrásaiba fektet bele. Ebben szerintünk az első legfontosabb befektetési irány az a közoktatásnak az átalakítása. Erről elég sokat beszéltünk az elmúlt hónapokban, vagy most már lassan években ugyanehez a témához. Jó, ha már itt tartunk csak, hogy közben az szóljak, azt meg lehet mondani, vagy az egy értelmes kérdés, szerintem nem értelmetlen, de azt meg lehet mondani, hogy amit elvetettetek már, mint magot, az oktatással, avval mi van? Vagy az, egy, az Egyesült Intézet nem foglalkozik azzal, vagy foglalkozik, de nem lehet jól elmondani, hogy mindaz, ami ott történt, szervülte, bárhogyan, bármiféleképpen leadta, átvették, azt mondták, oké, okay, foglalkozunk vele, nem foglalkozunk vele. Tehát amikor az ember átér egy másik témára, az előzőtől milyen státuszban válik el, ha egyáltalán értelmezhető a kérdés, de szerintem igen. Teljesen értelmezhető. Nem, nem lehet sok értelme általunk ezeket a papírokat, hogyha azoknak semmilyen foglalatjuk nem lenne. Mi egyrészt követjük ezeknek a hatását, másrészt folyamatosan dolgozunk a hatását. De mi ez? Tessék? Mi ez? Mit láttok? Több szintje van a dolognak. Nyilván a végcél az az, hogy, hogy törvényjavaslatok, illetve elfogadott törvények és, és beindultak politikai folyamatok szülessenek belőlük. Ezt nem vagyunk teljesen idióták, tudjuk, hogy egy hosszú távú folyamat. Az első lépések azok részben a diskurzus alakítás, választói igény, megteremtése, közvé, közbeszédnek a formálása, Második lépés, és most nagyjából itt tartunk, az az, hogy politikusokban, döntéshozókban beindítsunk valamit. Ennek nyilván nem fogunk tudni minden összetét elmondani, de akár az országnak a legbefolyásosabb cégvezetőiről beszélünk, akár parlamentben ülő magányos harcosokról, akiket érdekelnek a hosszú távú politikai folyamatok, mi azt látjuk és érzékeljük, hogy van hatása annak, amit leírunk. Azt meg soha nem is szeretnénk, hogyha valaki átvesz valamit, akkor azt kézbe, hogy ez az egyensúly intézlettől származik. Mi ugye a tartalmat gyártjuk le, és azt bárki szabadon felhasználhatja. Oké. Okay. Ő a második gyerek? Ő a tizedik gyerek, de én azt mondanám, hogy az oktatás mellett vagy után, talán a legfontosabb. Ja igen, volt más is, tehát igen, igen, igen ne, ne számoljuk meg a gyerekeket. Milyen előkészületei voltak? Az előkészületei azok tavaly nagyjából ilyenkor indultak. Egyrészt felmértük a témát, mivel érdemes foglalkozni és mivel nem. Felmértük a témák a szakértőit, akikkel egyrészt érdemes együtt dolgozni, másrészt érdemes velük egyeztetni, <kül> és aztán így csúnya szóval mondva irattunk egy háttértanulmányt két szakértővel, ami aztán nekünk kiindulópont volt ahhoz, hogy elkezdjük gyúrni. És javaslatokat tudjunk megfogalmazni ezek alapján. De végül is erre a két emberre volt rábízva az, hogy a komponenseket összehozzák? Hát igen, olyan értelemben, hogy nagyon-nagyon hogy sok előzetes beszélgetés alapozta meg azt, hogy ők mivel foglalkoznak és hogyan dolgozzanak vele. Ez nekünk azért volt érdekes, mert a, ugye az egészségügyi sokféleképpen lehet hozzányúlni, és szerintem, aki követi a közéletet, az nagyon sok reformkoncepciót, vagy elemzést olvashatott arról, hogy az ellátórendszert ezt hogyan kellene átalakítani, mi legyen az orvosbérekkel, hogyan újítsuk fel kórházakat, milyen mentőautókat szerezzünk be. Ez a tanulmány az alapvetően nem ezzel foglalkozik. Pontosan, tehát mi arra jutottunk az előzetes Igényfelmér, saját igényfelmérésünk során, hogy, hogy ez az a kérdés, ami minket másodlagosan érdekel. Ez is fontos, tehát ezzel is fogunk mi külön foglalkozni, de mi olyan dolgokról szerettünk volna beszélni, amikor Magyarországon ilyen formában kevésbé szoktak beszélni. Igen. Nevezetesen, hogyha már a születtel beszédre biztat, ez a, annak a megoldása leegyszerűsítve fogalmazva, hogy, hogy az egészségügyet azt úgy tehermentesítsük, illetve úgy tegyük... Hogy valaki ne legyen beteg. Hogy ne legyenek betegek az emberek, igen. Tehát betegségügy helyett egészségügyi foglalkozzunk. Igen. Ez, lenne, ez lenne közismert szóval a prevenció, vagy a megelőzés. Ami, én nem szeretem egyik kifejezés sem, mert nekem mindig a régi iskola élményeim jutnak eszembe, ahol a prevenció azt jelentette, hogy valaki bejött egy osztályfőnök jó és elmondta azt, hogy a drog rossz, ne drogozzatok. Ennél a prevenció 2022-ben, ezt nagyon-nagyon sok nemzetközi példából látjuk, ez egészen mást jelent, vagy többet jelent. Jó, hát akkor kezdjük az első ponttól, ami a problémától. Jó. Kezdje elmondani, hogy szerintem. Kezd, kezdje problémát. elmondani, hát ugye itt van egy összehasonlítás, amivel az ember általában nem nagyon tud mit kezdeni, legfeljebb tapasztalja, hogy a környezetben egészségesebben is tovább élnek. Ugye itt két szempont is van, egyrészt, hogy az emberek éljenek tovább, másfelől pedig, ha már tovább élnek, akkor az egészségminőségük legyen olyan, amivel érdemes tovább élni. Mondván, hogy betegen tovább élni, az nem egy nagy élmény elmondás alapján. a nagyon fontos. Hogy ezt emelez ki, mert az, az, az érdemes látni, hogy az egészség az nem egyenlő a betegség hiányával, hogy általában a szociális oktunk hanem nagyjából az élet teljességének a fel, az alapfeltételeit jelenti. Tehát az, hogy én e, tudok teljes életet élni a családommal, van szociális életem, meg tudok tenni dolgokat, és ebben nem akadályoznak betegségek, tudok dolgozni, hogyha dolgozni akarok, és egyébként lenne rá képességem. Tehát az egészség az gyakorlatilag a, a, az életnek a teljességét jelenti. De az is beletartozik tartozik egyébként, hogy. A világ szerencsésebb országaiban mondjuk a nyugdíjkorhatár elérése az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve még 20 évet fekszel az ágyban, aztán meghalsz, hanem elkezdődik valami új szakasz. Nekünk az egy nagyon nagy élmény volt a Nászutunkon a feleségemmel, hogy, hogy 75-80 éves új-zélandi, meg kanadai nyugdíjasokkal találkoztunk, akik éppen egy világkörüli úton vannak. Nyilván van anyagi feltétele is, de az is feltétele, hogy neked legyen kedved utazgatni. Ó, én ugyanezt valami... éltem meg Palermóban, ott volt egy holland társaság, akikkel valami várba mentünk, és bizonyos életkor fölött nem kellett fizetni, és a... A palermói pénztáros kizárt, hogy ezek a hollandok elmúljanak annyi évesek, mint amire egyébként hivatkoztak, és amivel nekik ott nem kellett fizetni. Aztán csalódottan tapasztalnia kellett, hogy ettől a csoporttól egy fillért nem fog, én nem tartoztam hozzájuk, egy fillért nem fog tudni inkasszálni, mert hogy egyébként mindenki fölötte volt, de senki sem nézett ki annyinak. Igen, ez pontosan így volt. Találkoztam én már boldog cigányokkal is. Így van. Na ezzel szemben nálunk a, a... Az életnyugdíjas korúaknál minden 5-ből 4-nek van több mint két krónikus betegsége, ami szerintem egy jó példa arra, hogy mind kellene változtatni. Nem fogjuk szerintem statisztikákkal untatni a, a hallgatókat, de valóban az van, hogyha, hogyha a legfontosabb egészségmutatóinkat nézzük, születéskor várható a egészségben elköltött évek számok, krónikus betegségek száma, alkoholfogyasztás, elhízottság, stb. stb. Magyarország általában az Európai Unióban a harmadik, negyedik, ötödik legrosszabb helyeztet. Te valójában ennek üzentek hadat? Pontosan. Mi azt szeretnénk, hogy, hogy, hogy a magyarok tovább éljenek is egészségesebben és aktívan. Ezt én értem, de hogy ezek a komponensek, ezek ne legyenek jelen. Így van. És azért fontos ez, mert nagyon jól azonosítható okokról beszélünk, amiket lehet befolyásolni. Tehát azt üzelem mindenkinek, nekünk is ez egy meglepő felfedezés volt, hogy az egészségünkre, betegségünkre és a korai halálozásokra ható okok közül a genetika, tehát ami nem tudsz változtatni, az nagyjából egyharmadnyi arányt képvisel. Viszont kétharmadnyi olyan tényezőről beszélünk, ami lehet változtatni és érdemes változtatni. Ezek a társadalmi körülmények, lakhatási körülmények, munka körülmények, illetve az emberek egészség tudatosságának, egészség magatartásának a, a javítása. Jó, hát hogyha a kettes pontnál vagyunk, meddig élünk, hogyan élünk a magyar a fő egészségügyi mutatói, akkor ugye abba botlik az ember, hogy a születéskor várható átlagos élettartam szorosan összefügg az iskolázottsággal, és akkor másodpercek alatt mégiscsak visszajutunk az előző kutatáshoz, de egyben az embernek fenn is marad a szemöldöke, hogy akkor ezzel most mit kezdjünk? Ha nem de akarunk jelzi. megbetegedni, akkor járjunk egyetemre? Uh, vicces módon ez uh, eléggé jó gyógymódot jelentene. Itt csak hogy adjunk egy kis kontextust, arról beszélünk, hogy, hogy azzal ellentétben, amit magunktól gondolnánk, az egészség az nem kizárólag egyéni felelősség kérdése. Uh, azt látjuk egész egyszer egyszerűen, hogyha a népesség szintjén nézzük a dolgokat, hogy minél szegényebb valaki, és minél iskolázott valaki, és minél inkább leszakadó térségben él, annál rosszabb az egészsége, annál rövidebb ideig él, és annál többet betegeskedik ennek. Nagyon egyszerű magyarázata van, ha belegondolunk, akkor nem nehéz felismerni. Arról van szó, hogy egészen más a helyzete az egészségügyi kockázatok tekintetében valakinek, aki birtokában van bizonyos információknak, aki hozzá tud férni egészségügyi szolgáltatásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz, aki tudja fűteni a lakását, aki meg tudja fizetni az egészséges táplálékot, aki tud rendszeresen testmozgást végezni, és erre van lehetősége mondjuk konditeremben, vagy egy közeli futóban. csak ebben az a furcsa, hogy ö, talán azért kívülről nem folyom lett ország, ami mögöttünk van, ugye, mert Románia három országban mögöttünk. Uh, talán uh, Romániára és Bulgáriára, emlékszem valamint Lettországra most. Lettországról az ember azt feltételezni egyébként, hogy az egyéb mutatóit tekintve jobban áll Magyarországnál. Uh, én most egy fontos talan dolgot emeltem ki, vagy igazan van, de annak más oka van, hogy ez mégis így alakult, szóval ez hogy van? Vagy minden ezt te se értesz? Ö, jól, jól, jól soroltad fel ezt a három országot, megérdem Litvánia is egyébként velünk volt versenyben volt, Pont ez a, ez a fontos kérdés ilyenkor, hogy mi alapján kerülnek egy kategóriába különböző országok is. Ugye az egészség, az egy, most próbáltam érdekelteni, hogy egy nagyon komplex terület, amire nagyon sok minden... a tengeri országokról De van szó, fejlett országok... Nem nem, nem, nem. És nem, nem, nem, Tehát, hogy pont azt akartam mondani, hogy, hogy ezeknek az országoknak jellemzően a métegészségügyi rendszere, az meglehetősen fejletlen. Ezt én sokként jelölném meg. Ez a múltjukban rejtőzik? A... Ez részben a múltban rejtőzik, részben pedig választásoknak az eredménye, tehát hogy te mit tekintesz stratégiai jelentőségű ágazatnak? Hadd mondjak egyetlen egy példát, kilének, elnézést kinek a távoli példáját, tudom, hogy nem szeretem. Benne van, de nem, mert hát olvastam. Csilének vagy Finnországnak bizonyos tekintetben nagyon rosszak voltak az egészségügyi mutatóik hosszú időn keresztül, és egyszer csak döntöttek, hogy ezzel foglalkozni fognak. Ezt pedig nem olvashatod ez a hosszabb... De Csilére van hivatkozás, itt is van. Így van, így van, így van, csak ez részletesen taglalva van a hosszabb tanulmányunkban. Elkezdtek foglalkozni azzal, hogy adott esetben a gyerekek elhízásának, vagy a fiatalok körében tapasztalatú magas öngyilkossági aránynak, mik az okai és tudtak azonosítani ilyen okokat, kezdve az iskolai érkeztetéstől, a, a, az öngyilkosságoknak a média reprezentációjáig bezárólag, és ezzel elkezdtek foglalkozni, és célzott intézkedéseket fogalatosítani, és ennek hatására egy-két életutakat lehetett úgy követni, hogy kiderült, hogy egyikből, ha nem is közvetlenül, de közvetlenül jöhet a másik? Ez egy módszer, amiről beszélsz, ez a fáradtságosabb módszer. Szerencsére rendelkezésünkre áll most már ötven éve a az egyre korszerűbb kísérleti pszichológiának az eszköze, ahol laboratóriumi körülmények között meg tudod vizsgálni azt, hogy emberek adott esetben miért döntenek például a saját érdekeik ellen. Miért lesznek öngyilkosok, hogyan hatáljuk a, a média, miért választják az egészségtelményelmi mi miközben tudják, hogy az egészségesen jobban járnának, miért dohányoznak, miért fogyasztanak alkoholt. Ez egy tőztárnyi irodalom, ami ezekkel a választásainkkal foglalkozik, és igazából a modern népegészségügy az pontosan arról szól, hogy ahelyett, hogy te betiltanál dolgokat, vagy meghatároznád, hogy mit csinálnak és mit nem, megpróbálod az ő döntési helyzetüket úgy átalakítani, hogy meg tudják hozni az Jó, ezek ez szerint ez véletlenszerűen, megy hiszen Csile azon kívül, hogy az egyik leghosszabb ország a világon, ez nem szempont az tudatosságot illetően, bár ki tudja tehát, hogy milyen alapon dönt egy ország, miközben a gazdasági helyzete nem feltétlenül erre predestinálja, de nem biztos, hogy ez egy értelmes felvetés. Tehát, ez a két ország, amit említettél, vajon ők hirtel mire jöttek rá, miközben gazdasági helyzetét tekintve van egy sor ország, amely sokkal jobb helyzetben van, és mégse döntöttek így? Sőt, van egy sor ország, amely sokkal rosszabb helyzetben van, és mégis így betetek. Itt egyrészt a, van, a, van a közpolitikai döntéshozatalnak egy olyan sajátossága, hogyha Hogyha egy Mohácsal találkozol, akkor mégiscsak reagálni kell. De még és Litvániában mohács volt? Csillében és Finországban igen. Finországban igen, az tesz, az is. Hogy, hogy ezekben, tehát az elhízottságban, illetve a fiatalkori öngyilkosságban tényleg egészen voltak a számok, és látható volt, okay, és és volt a igény, hogy, hogy tenni kell valamit. Finországban rájöttek arra, hogy, hogy elképesztően sokat számít a fiataloknak a, a, az öngyilkossági szándékainak a kapcsán az, hogy hogyan tálalják az öngyilkosságokat a médiában. Elmondják-e azt, hogy az illető hogyan hajtotta végre az öngyilkosságot, mennyi teret adnak a, a hírekben annak, hogy, hogy öngyilkosságok történnek, és ez kifejezetten a legsérülékenyebb csoportban a fiatalokra hatok. Nem azt mondom, hogy nullára csökkentették a tájékoztatásokat. De elnézést, ha növekedett, vagy csökkent a tájékoztatás? Ö Kor, tehát szabályozták a tájékoztatást. Például azt vállalták a, a hírközlő cégek, hogy nem ismertetik az öngyilkosságnak a módozatát. Mert egészen arra jöttek rá ö, ö, pszichológiai kutatásokból, hogy akiben megvan a hajlam az öngyilkosságra, az, az, az belelögheti vagy, vagy megadhatja az utolsó lökést a tett végrehajtásához. hogy hogyha részletesen ismertetik azt, hogy milyen kreatív módokon lehet az Oké, okay, rendben mert van, mert most nem akarok itt leragadni, csak ezt a példát kiemelve, azért ez mégiscsak egy extremitás, tehát ez az egészségtudatos életnek azért talán nem a központi magva. Hát nem véletlen, hogy ez a leghosszabb egészségű, vagy a anyagunk, mert egy eléggé komplex dologról. Most, most egy példát kiemeltünk, egy általánosabb példa és kevésbé extrém példa az, ahogy csirében elkezdtek foglalkozni a gyerekkori elhízással, ott tényleg tengernyi adatunk van arra, hogy a gyermekeknek az egészségtelen élelmiszereknek, élelmiszerek marketingjére való kitettsége az hogyan hat az egészségtelen táplálkozásra. Gondoljunk egyébként csak arra, hogy milyen folyamat vezetett ahhoz, hogy a dohányzásnak a reklámozását teljesen betiltottuk, és ez hogyan hatott egyébként a dohányzási szokásokra, csökkentette őket. Csirében egészen egyszerűen azért, mert egy egészen szörnyű népegészségügyi problémáról van szó, gyerekkori elhízás, egy radikális lépésre szánták el magukat, gyakorlatilag minden ö, olyan típusú marketing tevékenységet betiltottak, ami a nagyon magas cukortartalmú, nagyon magas sótartalmú élelmiszereknek a gyerekekre targetált reklámját szolgálja és nagyon hamar, nagyon látványos eredmények születtek. Ugye nálunk egy nagyon picit hasonló beavatkozás volt a népegészségügyi termékadó, amit csipszadóként fogjuk emlegetni, ami egészen egyszerűen azt jelentette, hogy, hogy a, a, a nagyon magas, olyan adalék tartalmú élelmiszeleket, mint én a só, cukor, taurin, és hasonló egészségtelen összetevők, amik egy bizonyos szint fölött tartalmaznak ilyet, azokat jobban megadóztatják. Ezzel az a probléma, hogy egyszer meghozunk egy ilyen döntést, elégedettek vagyunk, hátradőlünk, aztán azt veszük észre, hogy növekszik a lakosságnak a ereje, és egészen egyszerűen zsebre teszi ezt a megnövekedett adómértéket. Tehát hogy ez egy elégtelen beavatkozás. Ennél sokkal rendszer szintű beavatkozásokra van szükség. Többek között ilyeneket céloznak a mi javaslataink. De alapvetően a, a, a korszerű népegészségügy az két dologra épül, szerintem. Az egyik az, hogy egy népegészségügyi központ, ami nálunk is van, az nem egy hatósági szabályozó, amelyik ellenőrzéseket végez meg, szankcionál, hanem egy olyan tudásközpont, amelyik folyamatosan nézi azt, hogy hogyan lehet finom eszközökkel befolyásolni a, az embereknek a. a, a az egészség magatartását, tehát a táplálkozási szokásait, a mozgási szokásait és hasonló. Kutatja azt, hogy máshol mit csinálnak, megnézik azt, hogy Magyarországon ebből mi működhet, és jó gyakorlatokat dolgoznak ki, amiket aztán a döntéshozóknak ajánlanak. A másik fontos tényező az az, hogy használni kell a viselkedés tudományoknak az eredményeit. A prevenció nem azt jelenti, hogy elmondom az iskolában azt, hogy a drog rossz, hanem azt jelenti, hogy megnézem azt, hogy hogyan döntenek az emberek, milyen tényezők befolyásolják őket, akár a saját agyukban, akár a környezetükben, és ezeket a tényezőket próbálom úgy alakítani, hogy a nyilvánvalóan számukra jobb döntéseket meghozzák szabadon, mindenfajta kényszer nélkül. Innen hát, folytatjuk. Nem... Jó, oké. Okay, okay. Köszönöm, értékelem a elkesedést, csak közben 7 óra 34 lett, és Igen. Tengerméjtiszteleten jános vagyok. Jó reggelt regg, kívánok. Amiről beszélgetni fogunk, nevezetesen itt a jogállamisági eljárással kapcsolatos izévizé az, hogyha netán önből lesz miniszter, ez önhöz tartozik, vagy ez szintisztán igazságügy miniszter? Oh, nem tudom még, ez nem, nem begyom, ez, ez, ez alapvetően igazságúgy miniszter természetesen, tehát a Európa politika az. De azok a vonatkozásai, amiből kiindul, tehát az alapok, az nem igazságügyminiszter, nem? Vagy az is? Magyarországon a mostani kormányzati elosztásban az Európa politika formálása a miniszterelnöken kívül az igazságügyminisztériumhoz tartozik. Jogállamisági kérdések, igazságszolgáltatás függetlensége. És politika, az uniós pénzek? Az Európai Uniós elosztása, az most különböző minisztériumok mögött lévő úgynevezett irányító hatóságok tartozik. Az irányító hatóságok azok, az egyes operatív programokat, ezek ilyen rövidítések, mint GINOP, TOP, talán ezek így ismerősek lehetnek a hallgatóknak is. Ezeket egy-egy irányító hatóság adminisztrálja, és ezek különböző minisztériumokhoz vannak Besorolva Ez önnek egyébként az uniós biztosságából adódóan, vagy attól függetlenül mennyire ismerős terep, vagy terepek? Hát a programok egy része ismerős terep, a, a, a, az ilyen Erasmus, Kreatív Európa. Az, az, az nyilvánvaló. Az, igen. A többi része az nem, nem szükségszerűen ismerős terep. Valamennyire rálátók a regionális források is rálátok biztosként, hiszen oktatási infrastruktúra beruházások is voltak, és a többi, de nem szükségszerűen, tehát periférikus voltak. Mennyire bonyolult Én rendszerről beszélünk? Eléggé bonyolult rendszerről, főleg azért, mert maga a szabályozás sem egyen, ez egy nagy problémát okoz Büsszelben is, hogy maga a szabályozás sem egyenértékű, a különböző programok adott esetben, különböző jogi kabályozás keretei között működnek, és különböző eljárások vannak, különböző szempontok, feltételek. Tehát magunknak a pályázóknak sem könnyű átlátni az egész pályázati rendszer. Egy egész forrásrendszer, vagy egy, egy, egy támogatási rendszer. És ennek a bonyolultságának, ennek alapvetően mi az oka? Hát ennek az az alapvetően az oka, hogy az Európai Unió mint olyan nem rendelkezik olyan általános szuverenitással, mint a tagállamok. Ugye, hogyha Magyarország úgy dönt, hogy ő akar egy támogatási programot indítani kisvállalkozó uh -huh. területeknek, nem tudom, minek, akkor hoz egy törvényt, és abban Igen. nagyjából egységes szabályokat. Ehhez, Itt, képest. Eh, ehhez képest az Európai Unió, ahhoz, hogy az Európai Unió indítson egy új programot mondjuk a kisvállalkozásoknak, ehhez arra van szükség, hogy a tagállamok, egy tárgyalás sorozat végén megadják a felhatalmazást az európai uniónak a bizottságnak véletően majd és aztán a tanács időt róla. Mindegyiknek, vagy van valami arány. E, már hogy. Ne hát, milyen meg, feltételekkel, hát, hogy milyen feltételekkel, milyen eljárás. Jó de például az, hogy milyen területeken legyen, azt is a tagállamok, azt is javasolják. Igen. A, igen. Tehát a nincs tagállamok. Olyan, is, igen, igen, igen. Nincs egy olyan. Hát nyilván a bizottság kezdemény, tehát a bizottság előáll és azt mondja, hogy szerintem legyen egy kisvállalkozói, kisvállalkozásokat Jó, tehát az ötlet program. a bizottságtól jön tehát Jöhet? Az... jöhet, jöhet is. De mi jöhet, az alapvető? Van-e van -e olyan egy inkább? Vagy nincs olyan, egy inkább? Hát azt mondhatjuk, hogy formálisan mindig a bizottságtól kell jönnie, tehát a szerződés is azt mondja, hogy csak akkor tekinthető egy kezdeményezés hivatalosnak, ha az az Európai Bizottságtól indul De aztán, hogy az Európai Bizottsághoz az ötlet hogyan jut el hogy ez tagállam, párt, lobby, Európai Parlament, magánszemély. Én tudok olyanról, hogy a Discover EU nevű programunk, ugye amivel 18 évesek számára adtunk uh, ingyen vasúti bérletet arra, hogy vonatkozzák körbe a Európát, most is megy nagyos, most már nagyon sikeres program, azt ugye én indítottam el, mi alatt, én mi alattam indult el, azt mondja a két német fiatal, Ötletének volt köszönhető, akik megkeresték Manfred weber az Európai Néppárt akkori frakcióvezetőjét, és talán a szociáldemokratákat, szocialistákat is, akik feltarolták ezt az ötletet, megkeresték a bizottságot, és a bizottság pedig elkészítette a hivatalos javaslatot, aztán pedig a tanács és a parlament elfogadott Oké, okay, csak hogy körülhatároljuk az egészet, ez egy mekkora költségvetés terhére történik? Az egész. Ú, ezt most nem tudom megmondani, hogy, hogy most aktuálisan mekkora az Európai Unió költségetése. Nem is ezt kérdezem, kérdezhetném ezt is, de akkor értél, mint a viccben, hogy hányan haltak meg a második világháborúban és személy szerint. Nem, itt még nem tartunk, hanem azt kérdezem, hogy önmagában az, hogy fejlesztésre, támogatásra, és ezek teljesen különböző területek, mennyi pénz szán az Unió, az minek a függvénye? Van az úgynevezett több éves pénzügyi keretter idegen rövidítéssel MFS, ezt elég sokszor uh, szokták mostanában is mondani. Ez tulajdonképpen egy 7 éves költségvetése az Európai Uniónak, 7 éves cipusokban ugye volt a 2014-től 2020-ig, a 2000. Uh, 20-tól 2026-ig, ez 7 év, 20, igen, 21-től 26-ig, 27-ig, az a bal, nem tudom most, hogy okay, most van határ pontosan, tehát 7 éves időtartamra uh, van egy pénzügyi keretterv, itt határozzák meg alapvetően a bizottság indítványa alapján az Európai Parlament és a tanács, tehát a tagállamok, hogy az egyes programokra milyen összeget menjenek. Ennek a tárgyalás sorozata legutóbb 2020 nyarán volt, de hogy milyen hosszadalmasak, jól mutatja azt, hogy ennek a, a, a hivatalos változatát 2018 májusában még mi fogadtuk el. Tehát az még a, a Jean-Paul Juncker által vezetett bizottság volt, amelyik elkészítette ennek a többéves pénzügyi keretnek a hivatalos változatát, és csak 2020. decemberében fogadták el a tagállamok és a parlament. Egészen addig mentek a viták és a változtatások, hogy például mennyi pénz menjen, akkor maradjunk abban Erasmusnál, mennyi pénz menjen a vidékfejlesztési programokra, Oké, okay, de mondjuk ennek a relatíve hosszú folyamatnak, amelyet lehet lassúnak mondani, vagy nem elég gyorsnak, ennek csak az időmúlás okán voltak kárvalótjai? Nem, nem csak az időmúlás okán. Ugye, mivel 2020 vége felé fogadták el, ezért már belelógott a koronavírus járvány, első két hulláma is, aminek következtében jelentős pénzeket kellett már akkor is a meglépő költségvetési keretekből átcsoportosítani, és, és nyilvánvalóan ez folyamatosan átírta a következő időszak, tehát igen, 21-27-es időszak, 7 éves pénzügyi kerettervét is, hiszen például járványjal egyáltalán... Nem Jó, de ez a akkor is így lett volna, ha hamarabb fogadják el, nem? Hát az eredeti változat nem, de nyilván akkor változtatni kellett volna. Igen, de hát ebből adódóan az időmogásnak is van jelentőségben. Minden, minden esetben. Minden. Valójában az, hogy egy ország ezekre az uniós pénzekre hogyan pályázik, ezt egy, ezt egy kívülálló számára valamilyen módon lehet láttatni? Hogy egy tagállam hogyan pályázik? Nem, nem az, hogy ugyan, hogyan, mert az azt az értem, az értem az hanem az hogy mire lehet pályázni, hogyan lehet pályázni, tehát hogy ez egyébként egy önálló szervezet vagy egy minisztériumnak, egy adott minisztériumnak egy meghatározott főosztálya, amelyik ezt áttekinti, ez hogyan működik? Ugye kétfajta uniós forrásrendszer van itt van egyrészt az, az, amit minden ország készít egy, most fogalmazunk, egy nemzeti fejlesztési tervet, amelyben leírja, hogy egyébként az országban számára rendelkezésre álló uniós forrásokat milyen szerkezetben, milyen szakpolitikai célok elérésére hogyan kívánja elközdeni. Ezek az úgynevezett operatív programok. Tehát van ilyen, hogy Magyarországon is, hogy a digitális Magyarország operatív program, vidékfejlesztési operatív program, területi operatív program, vannak ilyen operatív programok, amelyekben a is jelzik, hogy melyek azok a fő célterületek, amelyre az uniós forrásokat tölteni akarják, ezt megkapják a tagállamok, és aztán a tagállamok pályáztatják meg ezeket a pénzeket Erre valók ezek az úgynevezett irányító hatóságok, mondjuk Magyarországon. Van a gazdasági és innovációs operatív program, úgynevezett kirok, amelynek van egy irányító hatósága, amelyik kiírja a pályázatokat, ezek magyar pályázatok, de Európai Uniós pénzek kiosztására szólnak, magyar vállalkozók pályáznak, uniós támogatást kapnak, de formailag a magyar kormányon keresztül. A másik része a forrásoknak, ami közvetlen Európai Uniós forrás, ahol tehát Brüsszelben a bizottságnál kell pályázni ezekre a pénzekre, ezek Ezeknél a, hát közvetlenül oda kell írni a pályázatot, a bizottságnak a megfelelő ügynökségei döntenek erről, és ők folyosítják. De mondani Egyébként, erre is egy példát? Ugye a és tapasztalatom az legközelebbi három volt, mindig az Erasmus, a Kreatív Európa. Az Erasmus ugye általában az oktatás, sport, a Kreatív Európa a kultúra területén és a Horizont, akkori nevén Horizont 2020, mostani nevén már Horizont Európa pedig a kutatásfejlesztés területén, hogy van egy magyar kutatócsoport, amelyik mondjuk a nem tudom, egy orvostudományok területén, amely úgy dönt, hogy egy német és egy bolgár kutatócsoporttal valamilyen kutatási uh -huh. programot akar megvalósítani, és ezt megpályázza a Horizont Európa kutatási program keretében, Brüsszelbe küldi be a dokumentációt, a pályázati anyagot, és úgy döntenek, hogy megkapja ezt a. Okay, mi a különbség a kettő között? Tehát, hogy mi hogyan létre az a különbség, hogy az egyik közvetlenül, a másik közvetve? A, ami ami a, a, a, a kormányok közreműködésével fogalmazunk így, tehát Igen. ami az operatív programok keretében jön, az általában több évre ö, nyúló építkezési jellegű célok finanszírozását jelenti közlekedési infrastruktúra javítása. Jó, állj meg egy pillanatra. Azt kérdezem, hogy önmagában, hogy ez a rendszer kialakult, ez valójában mit céloz? Mert ugye az elején nem a felzárkóztatás volt, vagy lehet, hogy az elején is a felzárkóztatás volt, nem hiszem, hogy nekem most mindjárt válaszolnom kéne a kérdésemre, visszatérve, mi volt az egésznek a célja? Tulajdonképpen amióta kialakult ez a fajta közösségi, egy uniós támogatási rendszer... Most mikorról azóta... beszélünk ez, mikor alakult ki? Hát ez lépcsőzetesen alakult ki, az első ilyen támogatási rendszer már a romai szerződés, tehát 1957 után az Európai Gazdasági Közösség létrejötte, utána már kialakul, ami a vidékfejlesztési programokat illeti. Ugye ennek az elsődleges célja ott akkor az volt, hogy a francia, elsősorban a francia, másodszorban az olasz mezőgazdaság finanszírozási gondjain engyítsenek. Magyarán ne induljonnak be Franciaországban, illetve Olaszországban olyan földsúszalmás-szerű társadalmi változások, amelyek a rugális térséget, elméptelenedését, robbanás-szerű városi esődást, a társadalom bizonyos csoportjainak gyöképtelené válását, és ebből adódó társadalmi kataklizát váltanak ki. Tehát ilyen egy ez egy jóléti program volt, azt is mondhatjuk, a vidékfelelős támogatás. Na, mind a mai napig, nem utolsó a sorban az egyik célja az hogy támogatást adjon a vidéki népességnek, hogy ott maradjon. Jó, csak uh, uh, uh, ugorva egyet, uh, de aztán vissza, csak hogyha az ember ugye hallgatja önt, lehetőséges, hogy 25-ször -25 beszélgettünk erről, de az embernek mindig új dolgok jutnak az eszébe, meg hát közben pármalensen felejt. Valójában, amikor arról van egyfolytában vita, vagy sokszor van vita a szuverén országok Európája, vagy az Egyesült uh, Európáról, ez a része, ez eleve az Egyesült Európáról szól, hiszen egy olyan programról, van szó, amely úgy gondoskodik az egyes tagországokról, hogy közben Európában gondolkodik. Igen, ugye a redistribúció, gyakorlatilag a redistribúcióról van szó, tehát az Európai Unió beszedi a pénzeket a tagállamoktól, és újraosztja hát a be... pénzt. Igen, ez, ez egy föderal, abszolút föderalista vonás. És de ráadásul amilyen akkor, módon, tehát amiről ön most beszélt, az ráadásul egy európai szempont is, az nem csak a tagország érdeke, hanem az igen. egésznek az, érde, az érdeke, hogy adott esetben valamiféle egyensúly ne boruljon föl. Igen, és sőt, a le lehetőség szerint ne csak ne boruljon föl az egyensúly, de legyen valamilyen felzárkóztatás is. Ez az, ami egyébként a, a leginkább kérdéses az eddigi vizsgálatok fédében is, hogy olyan értelemben az EU-s források Hatékonyak-e, vagy hatásosak-e, hogy zárul-e az úgynevezett fejlettségi szakadék, vagy olló a, a legfejlettebb és a legfejlettebb térségek között? Ugye a legfejlettebb térségek hagyományosan ez az észak-nyugat-európai térségek, tehát ilyen Luxemburg-Búrvidék, és ez a törnyét általában. A legfejlettebb pedig általában Bulgária, Románia és Kelet-Magyarország, kelet, kelet lengyelország Kelet-Szlovákia, ez a sáv szokás lenni jelentősen. És hát az adatok azt mutatják, hogy nem igazán. Ennek az első nagy tanúsága egyébként, és az első korrupciós ügyek Olaszországban voltak, amikor a regionális fejlesztési pénzek egy jelentős része a, a, az olasz dél felzárkóztatására mentek el. Ez a bizonyos Kassa-Ferilmez a botrány volt, amikor a az, az olasz állam még a II. világháború után létrehozott egy olyan fejlesztési alapot, amelynek kifejezett célja volt a, a déli területek felzárkóztatása. A hatalmas autópálya építési program indult. Azok a magyar turisták, talán a hallgatók és nézők között is vannak olyanok, akik Olaszországot keresztbe, kasú, szeltők, autóval ismerhetik azokat a ma már viszonylag keskeny, Nek tűnő autópályák, kart, amelyek ott észak déli keletmiget irányon mennek. Ezek jó részt az 50-es, 60-as években akkori EU-s támogatásból épültek, de elképesztő korrupció, hatalmas botrányok voltak, hatalmas korrupciós botrányok voltak. És, és így tulajdonképpen lépésenként fejlődött ki ez a fajta uniós, vagy akkor még közösségi támogatási program, vidékfejlesztés területén, a regionális politika területén. A déli országok csatlakozása volt ebből a szempontból egy nagyon nagy lépés a spanyol, spanyol portugál, illetve még előtte a görög csatlakozás, ami, ami már ilyen kifejezetten infrastruktúra fejlesztési, tehát autópálya építési, városi elkerülőkörgyű építési. Maga az egész rendszer, amiről ön beszél? Az mennyivel számolt eleve a szabálytalan működéssel. Ezt nem tudom megmondani, de kezdettől fogva a szabálytalan működés jellemzés. Tönkben minden országban állandóan szabálytalan. Rengeteg szabálytalan Magát működés a, a szabálytalan járásban. működést kileplezi le. Az hát egy az olaf a csalás elleni hivatal. Amely jó tavon. Fogom, nem tudom megmondani. Szerintem úgy emlékszem. Én, én arra tippelnék, hogy ez valahogy a Másztikus szerződés, körnökké, mert a 90-es Jó, igen. magyarul, hogy van egy De viszonylag lehet, hosszabb lehet, periódus, amiben ilyen lehet, szervezet van. nincs. Igen, igen, hát az első időszakban vannak ugyan de alapvetően tagállami hatáskör mindig a közösségi pénzek felhasználásának ellenőrzése. Ma is egyébként közösségi, uh, bocsánat, tagállami hatáskör is. De ez egy látja, hogy önmagában egy érdekes kérdés. Ad az unió, és ugyanakkor azt mondja, hogy ennek az ellenőrzését a kezdeti időszakban rábízza a tagállamokra, aztán ebben van egy elmozdulás. Ha pontatlanságokat mondok, akkor azt most ne a korábbi, eh, akkal, eh, tehát az egy, egy olyan területről beszélünk, ami, ami hát számúra Permanensen átláthatatlan, csak próbálom értelmezni, hogy eljussunk a jelenik. Tehát azt kérdezem öntől, hogy ez nem ellentmondása. Nem, nem tartom ellentmondást, ez egy rendszer kiépülése, mert általában ezek a, a közösségi vagy uniós újabb ellenőrzési jogosítványok nem a tagállami ellenében, hanem arra ráépülve jönnek. Kicsit úgy, mint most az Európai Ügyészség, amely nem érinti a tagállami ügyészségek jogosítványait, vagy a tagállami szervek jogosítványait, hanem pluszban <kül> még kritériumokat tovább erősítve, ha, ha úgy tetszik, akkor a közösségi szintet szinten kiépítve az ellenőrzés jogosítvány. Ez nem ellenmondás, inkább egyfajta, én, én továbbra is használom, hogy egy ilyen federalizálási folyamat. Nyilván a pénz a pénz felügyeletére koncentrálva, de alapvetően... Ja, de a a, a... Tehát, a dolognak a rendszer szintűségéből indulunk ki, akkor ez a törekvés, ez teljesen evidens. Igen. Igen. Igen. Az a része hihetetlen Igen. nagy vonalú, ahogy az egész kialakul, de amikor ebben működési nehézségek lépnek föl, akkor egyszerre, vagy nem egyszerre, hanem az idővel feltámad annak az igénye, hogy valójában oda menjen vissza az ellenőrzés és a döntés, ahonnan az egész indult. Igen, de azért ilyen vonalú, mert a tagállamok nagyon-nagyon a tagállamok szigorúak és nagyon-nagyon nehezen adnak ki ellenőrzési jogosítványt a kezünkből. Tehát a, a, a közösségi intézmények minden egyes újabb szakpolitikai lépésnél rögtön kérik, hogy annak meglegyen. A, a, a, a támaszát biztosító... Jó, hát ez egy örök ellentmondás maradt, beleértve, Igen. hogy beadnak pénzt, ami fölött már nem úgy rendelkeznek, mint a sajátjuk, akkor az elosztásának, a felhasználásának az ellenőrzése, azért ez Igen. egy meglehetősen bonyult folyamat, beleértve, hogy egy bizonyos idő után kikerül a rendelkezési jog annak a tagállamnak a kezéből, amely az egészet lehetővé tette a maga részéről amelyet, ugye ez is kérdés, hogy kikerül-e, mert valójában végső soron vissza tudja szerezni. Tehát éppen a Brexit, éppen Nagy-Britannia kilépése mutatja azt, hogy az Európai Unióban a tagállamok továbbra is az ügyek urai, mert ha nem lennének azok, akkor Nagy-Britannia nem tudott volna kilépni. Az Egyesült Államokból Texas nem tud kilépni. Nem tud kilépni. A Jó, hát ez egy olyan rendszer, amely, amely egy bajolodták. nagyon bonyolult vezetékhálózatban el tudja intézni azt, hogy egy konkrét tagállam nagyon bonyolult folyamat révén azt a bizonyos húzalt, ami az ő húzala ebből a rendszerből kihúzza, tehát megszüntese az ottani jelenlétét. De ez egy jogilag szabályozott, nyilvánosan Megismerhető jogilag szabályozott folyamat, tehát benne van a szerződésben, a Lisszaboni szerződésben, hogy hogy léphet ki egy tagállam az Európai Unióból. Erre nincsen joga egy amerikai egyesült államokhoz tartozó államnak, vagy a német szövetségi köztársasághoz tartozó tartománynak. Bajorország nem tud kilépni a német szövetségi köztársaságból mindenki által megismerhető ellenőrzött jogi eljárás révén, mert föderációról van szó. Az Európai Unió, ez is az viszont, nem. Én ezt értem, ön ezt a részét választja, én pedig azt kérdezem öntől, hogy arra ön talál-e magyarázatot, vagy talál-e elfogadható magyarázatot, hogy ez a rendszer, amely újabb és újabb elemekkel egészült ki, és ezt ön tökéletesen szemléltette, megjelenik benne az Olaf, megjelenik benne ez, az, amaz, különböző egyezmények, római egyezmény, más egyezmény, ahogy épül az egész, és ennek az épülésnek vannak nyertesei, vesztesei, vagy ennek az egész épülésnek vannak okai. Maga a jogállamisági eljárás ugyanilyen, tehát maga, maga a jogállamiság ebben az egész miskulanciában egy ugyanilyen elem, az egy másik kérdés, hogy amikor ezt valakivel szemben alkalmazzák, akkor ezt ő nem az épülésként éli meg. De arra van-e magyarázata? hogy ez az egész izé ebben a rendszerben, amely szervesen épült, és ennek van egy evolúciója, abban ez hogyan jelenik meg, és miközben az egészet eddig fejlődésként éltük meg, hogyan lesz pont a jogállamiság az, amivel kapcsolatban ezt erősen vitatja konkrétan Magyarország. Nem azért, mert vele szemben alkalmazzák, hanem az egész megjelenését. Igen, azért... De én, azért én ezt a Magyarország... kevésbé a magam egyszerű szavaival jól mondtam? Igen, igen. Azért vitatja Magyarország, és én azért értek egyet Magyarország álláspontjával, mert a jogállamiság, és erről is többször beszéltünk már, a jogállamiság titériumrendszere eh, és fogalma ma az Európai Unióban nem örvend egyértelmű és pontos meghatározásnak. Függetlenül hogy a bíróság egyébként ez pontokba szedte. Igen, de mondok egy példát. Most például ebben a levélben, amit az Európai Bizottság intézett a magyar kormányhoz, a magyar igazságszolgáltatás szolgáltatás függetlensége iránt érzett aggodalom egy ilyen pontként szerepel, holott ha valaki megnézi, az Euró a szintén az Európai Bizottság által kiadott igazságügyi eredménytáblát, ami az egyes országok igazsági rendszereit hasonlítja össze, ott Magyarország a középmezőnben szeretel, többek között az igazsági rendszer függetlenségét, a bíróság függetlenségét. Magyarul, is. hogyha az ember ebben a rendszerben van, akkor azt kérdezi, hogyha az a középmező, hogy akkor itt miért van kifogásolva? Pontosan, így van. Vagy akkor, ha ellenünk kifogáson azért, mert a közép vagyunk, akkor mi van a mögöttünk következő országokkal? Ott miért nincs kifogásolva? Még miatt Én ide fett, eljutunk, uh, arra, arra van-e fogható magyarázat, hiszen erről már beszéltünk, csak visszatérünk rá múltával, hogy ez a jogintézmény egyáltalán miért született meg? Ez a jogintézmény azért született meg, mert a nettó befizető országok uh, az úgynevezett takarékos, vagy más rosszindulatú forrásokkal fukar. fukar négyek, akkor négyek, azaz Hollandia Ausztria, Dá, Hollandia, Ausztria, Dánia, Svédország, azóta sokat odasorolják Finországot is, aki akkor azért nem vehetett benne, mert éppen elnökségi feladatot látott el, és ugye az Európai Unióban a soros elnökséget ellátó tagállam nem. Nyilván nem vehet részt ezekben a vitákban. Tehát ezek a takarékos négyet, az ünnepe takarékos négyet aggódtak azért, hogy az ő általuk befizetett források azok uh, nem megfelelően... Igen, Igen ez szokott elhangozni, de most az a kérdés, hogy ön van-e abban az objektív helyzetben, hogy ön akarja-e, vagy tudja-e minősíteni az ő aggodalmukat? Aktív. Hát az ő politikai aggodalmukat én, én látom és megértem. Nem ezt kérdezem, én azt kérdezem, hogy az ő... Nézze, az a kérdés, hogy ez az aggodalom megalapozott-e? És most szándékosan nem kezdek példákat mondani, mert azok lehet, hogy süketek, de mindannyian tudjuk, hogy mi az, hogy megalapozott aggodalom. A kérdés igen, az, hogy ennek a FUKAR négynek abból adódóan, hogy ők egyébként mennyi pénzt bocsájtottak közös rendelkezésre, és ők úgy gondolták, hogy ennek a fe... de Nem akarom megválaszolni. Azt igen, kérdezem, igen, igen. ön hogyan tekint erre, erre a törekvésre, még mielőtt az egész jogintézmény megszületett volna? Megalapozott volt-e az aggodalmuk? Megalapozott? de szerintem nem megalapozottabb Közép-Európa irányába, mint mondjuk Déle-Európa irányába. Ne, arra, e, ez egy következő lépés. De, de, de, de, de, de, de, de, de amed, mert ha én most csak annyit mondok, hogy megalapozott, akkor azt a következtetést vonják le a majd erről a beszélgetésről tudósító tisztelt újságírók, hogy Navracis Tibor, egyet Nem, nem, nem, a nem figyelj, éget, nem nagyon érdekel, érdekel más embernek a logikáját, most ketten beszélgetünk. Én ezt ér, de értem, érdekel, de figyelj, ez tényleg hozzá, oké, rendben van, azért közben lehetnek olyan szempontjai, amelyekre én, ha hatással vagyok önről, önnel, akkor uh, lebeszélném, mert most ugye olyan elvárásoknak akar megfelelni, amelyeket én egyáltalán nem támadok. Tök ugye ugyanis a kérdésemből kiderül, magyarul, hogy maga a jogállamiság intézménye, mindaz, ami mögötte van, az most akkor elvileg és gyakorlatilag a fukarnégyek négyek a godalmára volt alapozva, vagy egy kifejezetten Kelet-Európa ellenes magatartás? És most a válaszából ki fog derülni az, amit majd nem fognak tudni félre magyarázni, hiszen a kérdés teljesen egyértelmű. Mert én azt feltételeztem volna, hogy ez nem Magyarországra vagy Kelet-Európára van adresszálva, hanem ez arra van adresszálva, Az a godalma e tekintetben az egészre vonatkozik. Vagy tévedek? Hát a, igen, mivel a jogi szabályozás csak univerzális tudni azért az Európai Unió egész és minden tagállamra vonatkozik, de én is úgy gondolom, hogy politikai motivációját tekintve ez kifejezetten jelent középe akkor most jön az a kérdés, amit nem fognak érteni, és ez megalapozott volt? Én, én úgy érzem meg, az én brüsszeli tapasztalataim alapján megalapozott, nem, az, nem azért, megint két rá, hogy fél mondatot tenni, bocsánat már előre, nem azért, mert a brüsszeli bürokrácia ápóvó kelet-középe Európa ellenes, hanem azért, mert maga az Európai Bizottság, és ebben szerintem ennek az egész mechanizmusnak a kialakulásában óriási szerepe van annak a hangulatnak, ami az Európai parlamenten van. A magyar, lengyel, időnként bolgár, román horvát-szlovén kormányok ellen, amelyek minde, már majdnem mindegy, hogy milyen indok alapján, de ezen országok megbüntetését követelik, és az Európai Bizottság pedig időként megrettentve azon gondolkozik, hogy hogyan mutathatna fel olyan eredményt az Európai Parlament felé, amely eloszlatja róluk, vagy körül, hogy felőlük azt a kéteit, hogy ők a cinkosai ezeknek a kelet és közép-európai országoknak. Jó, most magyarul ön arról beszél, hogy ez a bonyolult rendszer attól is bonyolult, hogy egy olyan dologban alkalmaz szabályozást, amelynek a kiváltó okai nem is feltétlenül ide tartoznak. Így van, így van, így van, igen, igen. Ez egy folyamat, és annak az eredménye így. az, hogy ez visszafelé haladjon, arra a remény jó formán nulla? Én nem mondanám. Ugye az a kérdés, vagy. hogy rossz -e a hasonlat? Ugye a pósikság az úgy jön létre, hogy egy folyó lelassul, és azt követően egy kiterjedt mocsárvilág jön létre. Ugye a kiterjedt mocsárvilág után ismét egy olyan folyó legyen, mint korábban, azt a földrajz nem nagyon ismeri. De ön most úgy, mint hogyha azt mondaná, hogy ez lehetséges. A politikában lehetséges, egy, hogy mondjak egy tényezőt, 2015-ben Európa. Bármit mondhatok, egy radikálisan eltérő összetételű Európai Parlament is létrejöhet, amely teljesen más prioritásokat tart fontosnak majd, és, és nem ezen országok büntetését, hanem én nem tudom valami mást, és ellaposodik az ügy vagy egy külső kényező is lehet, itt van ez az orosz-ukrán háború. Ez hozhat olyan fordulatot Európa biztonsági helyzetében is, hogy azt mondják, hogy ehhez képest az, hogy egyébként most Magyarországon az és függetlensége egyes szerint, hogy alakult, sokadlagos kérdés, és Magyarország ott van a frontvonalban, meg kell. Nézzük Lengyelországot, igen. Lengyelország szerepvállalása az orosz-ukrán háborúban ma azt a kézzelfogható eredményt hozta, hogy Lengyelország ellen nem indult el ugyanez a jogállamisági eljárás, ami, ami Magyarország ellen elindult, úgy, hogy egyébként végig úgy emlegették, hogy ez majd nem végig, az ukrán háború, háború kitöréseig úgy emlegették, hogy Lengyelország és Magyarország ellen fog elindulni, mert ugyanazok a hiányosságok vannak gyakorlatilag a országban. Most, hithop, azzal, hogy 3 millió ukrán menekült van Lengyelországban, és Lengyelország mindenben teljesen föl sorakozik a bizottság, illetve a NATO egy másik fővonó. Mint Mintha elfelejtették volna elindítani ezt egészet. Nem azért, mert annyit javult volna a belpolitikai helyzet Lengyelországban, vagy akár a megítélése Lengyelországnak annyit javult volna egyébként a Lengyelországot körében hanem egyszerűen azért, Jó, van ott, uh, át, hogy... Ugye, uh... Egy objektív szemlélő, amit Magyarországon nehéz elképzelni, de ha valakinek nagy tudása van, akkor azért van rá esélye, valójában azt látja, hogy egy bonyolult mezőben hogy alakul elvi és praktikus szempontok egymással való vegyülése. Hát ez valójában Igen. erről szól. De ez az egy játékstelent. Ez az egy játékteret. Hát ez egy és ez maga a játék, ahol egyébként valaki, aki csak az elszerűséget, vagy csak a praktikumot támogatja, eleve vesztes. Tehát ebben, ugye nekem az egyik legnagyobb bajom az, hogy ebben permanens elszerűséget számunk kérni úgy tűnik lehet, de teljesen reménytelen. Ez hát az élet, élet szántanasszit, tehát ez igen, le, így tűnhet, mert egy kicsit apokaliptikus hangulatú ez a kijelentés így, mert azért lehet szerintem elszerű az ember, mindig a, az érvényesítés. Annak ide Aponyi Albert mondta, hogy a politikában igaz, az igazság olyan, mint, mint az arany, az arany sem lehet százszázalékos, mert ha százszázalékos az arany, akkor az egy teljesen kétlékeny, ami, amiből nem lehet használati tárgyakat, vagy akár ékszereket készíteni. Ahhoz, hogy az arany emberi fogyasztásra vagy emberi használatra alkalmassá váljon, ahhoz valamilyen ötvözetnek kell lennie, és azt mondta, hogy egy nagyon találó megfogalmazás, hogy az igazság is ilyen a politikában, hogy valamilyen ötvözetnek kell lennie, és többségében azért az igazságnak kell lennie, csak az éppen aktuális helyzethez való alkalmazkodás ötvöző anyagának is ott. Jó, hát ez egy nagyon bonyolult történet. Nem jutottunk a végére, de ez teljesen reménytelen is. Egy praktikus kérdés, hol tart a, a miniszterséghez vezető úton? Közelebb van-e hozzá, vagy távolabb? Mi a helyzet? Nem tudom. Ez egy olyan futás, amikor fut-fut, és ezt csak eredmény kérdeznek. Tárgyalunk uh, meg, meg, beszélünk meg. De hát ez a kormányalakítási folyamat, ez általában ilyen. Május 16-ai hétre van, amennyire én ugye hallottam a, a formányalapokat, Ez most legalábbis Gulyásbervő így nyilatkozott a, a sajtótájékre, ez formányunk volt múlt héten, azt hiszem, még ez képlékeny és Amiről most beszéltünk, az, az akkor se tartozik. Ebből a területből, amiről beszéltünk, ez nem, ez, ez ön terület, tehát nem az ön területéhez tartozik? A hát, ez érinti, ez, éri, ez éri, az EU-s források folyosítása, az ezzel kapcsolatos megállapodások legyen szó szóval akár szagpolitikai megállapodásról, akár akár politikai megállapodásról, ez azért ugye ez, ez érinti azt a területet, amivel Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Jövő folytatjuk. Viszont hallásra, viszont látásra. Ami a hangminőséget illeti nyilvánvalóan permanensen van Magyarországnak olyan szaka, ahol a lefedettség olyan, amilyen több lehetőség van, én azt a lehetőséget választottam, amit választottam, és szerintem jól tettem. Jó reggelt! Jó reggelt! Minden alkalommal megállapítjuk Kisamrussal, hogy Kisamrus aggódott amiatt, hogy nem lesz miről beszélgetni, és sikerül. Közöttünk is felvetődött, hogy nem lenne értelme rövidebb beszélgetéseket folytatni. De ha csak abból indulok ki, hogy nálam itt mi mennyiségű kérdés van, akár lehet te is, aki azt mondja, hogy szerinted ennyi elég, de szerintem kilencig tudnánk beszélgetni. Felajánlom neked a választás lehetőségét, hogy kezdjünk ki a fővárossal, kezdjünk a személyeddel, vagy kezdjünk egy olyan zuglói témával, ami a kormányhivatali engedélye ennek a bizonyos zugló City projektnek, amely nem az egészre vonatkozik, de egy meghatározó részére, és amely nélkül az egész se képzelhető el. Melyiket támogatod? Bármelyik, Akkor bármelyik megfelelő. Én azt, azt mondom, hogy kezdjünk zuglóval. Szerintem is kezdjünk uh, zuglóval. Teljesen, telje, teljesen egyetértünk. Végül is ez az április 20-ai döntés. Ez miről szól? Az építési engedéről? Így. Köszönöm, igen. Ez arról szól, hogy a, a Bayer uh, Construct, ami a város központ melletti magánberuházást uh, viszi, tehát ami tartalmaz irodákat, lakást és egy kereskedelmi részt, egyébként egy ilyen utcára kifordított. Tehát magában a tartalommal nem lenne baj, a méretekkel voltak viták, de megkapta azt az építési engedélyt, ami alapján elkezdi megépíteni azt, amiről egyébként korábban tárgyalt. Ugye tisztázunk, Ahol... mert ugye erről beszéltünk, de nem mindenki követi. Most egy olyan területről van szó, ami fölött zugló nem disponál. Igen, tehát amit, amit tudni kell, hogy a városközpont, a Bosnyák-téri városközpont fogalma, az sokszor megtéveszti a... Mert az a, a több hatokat, részből áll. Több a, mert az uglóiakat is, mert azt az gondolják, hogy a, a Bayer az uglói Bosnyák-téri, várostéri piacot, szakrendelőt, városi teret de építi. Nem. De nem. <gül> Bár részben igen, de az, az már a TRS része, hanem van egy mellette lévő nagy terület, amit még tizen hat évvel ezelőtt adott el az akkori önkormányzat. Akkor egy sportterületként, egy bezárt odaként funkcionált, azt közben pontották, és ott hevert ez a terület parlaon éveken keresztül. Baszát cserélt, ha jól emlékszem, többször is, még a Bayer Zahadid által terveztetett, az irodája által ide egy új, hát ha úgy tetszik, egy mikrovárost, amiben a munkahelyek, a lakások és a hozzávaló kereskedelem és egy nagymértékű nagy Sétány, ami leír a Patakig, eh, került kialakításra. Tehát valójában ez egy impozáns terv, és ennek az impozáns tervnek a, a megvalósulásához a cég egy, eh, egy helyi szerződés megkötését indítványoztam be, nagyjából 11,5 milliárdnyi közszélú fejlesztést valósítana meg, eh, cserébe azért, hogy nem az engedélyezett 500 lakást akarták építeni, hanem... Jó, ez már egy kiegészítése. Uh, Oké, okay. uh, de ha már erről beszélsz, akkor az az engedély, ami megszületett, az mire engedély ehhez képest? Az arra engedély ehhez képest az első ütemnek az engedélye, tehát ez, ez még nem a teljes beruházásnak az engedélye, az első ütem, amit megkezdhet, és az abban az arányban e, került beadásra, amely arányról egyébként szerződést akartunk kötni. Most leegyszerűsítve, e, mi kaptunk volna 11,5 milliárd forintot, mint zugló önkormányzata és a zuglóiak fejlesztésként, e, útfelújításként, Igen. a térberuházásként, tehát sok minden apró részlet, ami az számára fontos, és fontos lehet, abban kaptunk volna egy 11 milliárdos hozzájárulást e, fejlesztések formájában. Na most ami történt, hogy nem sikerült még megkötnünk a TRS-t, ez a bizonyos településrendezési szerződés, ami rendezi a viszonyokat a két fél között, nem kötött, Tehát magyarul nem kaptunk garanciát arra, hogy ez a 11 milliárd forintnyi kőszélú fejlesztés megvalósul, viszont ők megkapták az építési engedélyt annak a belső tartalma értelmében. E, ami még fontos információ, hogy egy egy kormánykiemelő határozat született, biztos ö, emlékeznek rá kedves hallhatók is, hogy van egy olyan jogintézmény, hogy a kormány, ha úgy ítéli meg egy bizonyos fejlesztéssel kapcsolatban, akkor azt nemzetgazdaságilag kiemelté teszi, ez egyben fölmenti a helyi ö, speciális Igen, és ez is meg eljárások alól, ö, és gyakorlatilag a beépítés mértékét is a kormány határozza meg, nem az az önkormányzat, amelynek a területén a fejlesztés Igen. történik. És ö, jelen esetben itt azt jelentette a különbség, hogy mondjuk az önkormányzat szabályozása szerint lehet 500 lakást építeni erre a területre, a Bajer ezred szeretett volna, de a kormányhatározat korlátlanul akár 4000 lakás építését is lehetővé teszi. És ez egy komoly félelem volt, és ezért is akartunk térre kötni, hogy még véletlenül se a 4000 lakás legyen a vége, hanem ha lehet, akkor inkább az 1000 és az 500 közé essen az a megoldás, ami születik. És még egyszer, ami most történt, tehát ezzel az építési engedéllyel, hogy az önkormányzatot érintő garanciák nélkül gyakorlatilag megkapta az első építési engedélyét, ami alapján a munkát megkezdheti. É, és é, ha nem sikerül, nem sikerül tr kötni, akkor egyre távolabb kerülünk azoktól a fejlesztésektől, például a környező utcák rendbetétele, ami azért az uglóiak számára nem talán. Végül is az, hogy az alkotmánybírósághoz való fordulás, ha ezügyben történt, az bármiben is lehet-e akadályozó tényező, az itt megjelenik-e vagy sem? Mi minden jogintézményt kimerítettünk, amit kimeríthettünk még április előtt, ezek a jogintézmények sajnos módon nem túl erőteljesek, tehát nem védi az önkormányzatokat, legalábbis az eddigi, az eddigi gyakorlat szerint. És én nem számítok arra, hogy ez jelentős változáson megy. Tehát az önkormányzatnak, az ugóiaknak továbbára is az lenne az érdeke, hogy szülessen egy megállapodás a fejlesztővel, hogy a maximum, tehát a túlzásnak a túlzásai ne valósuljanak meg. És Mi érdekében áll a baj erre adnak az, hogy ezt megkössünk? Hát ez egy nagyon jó kérdés, nem is, nem is nagyon kerestek az elmúlt több mint egy hónapba, tehát a választás óta, Úgyhogy arról beszélgettünk, és alkalom. ez egyáltalán ebben, ebben a relációban, hogy mi beszélgettünk, ez teljesen természetes, tehát nem kivetni való. Ugye te említetted praktikusan, hogy azért maga a zuglói önkormányzat az együttműködés szempontjából egy fontos tényező, tehát azért nem megy minden olajozottan zugló nélkül. Ez is állhatna a háterében a, annak, hogy partnerként tekintsenek egymásra a felek, de úgy tűnik, hogy jelen pillanatban legalábbis ebben később beállhat változás. Ez a cég egyelőre nem tartott, lehet, hogy később se, hogy ezügyben úgy tekintsem partnerként Zuglóra, hogy a korábbi e, vállalásait e, aktualizálja. Amit látni kell, hogy jogilag semmi nem kéne. Sem De korábban a se köteleztem, hogy amikor ezt megtette, akkor még nem volt kiemelt? De tehát ami ott, tehát ez már egy több mint egy évvel ezelőtt. De akkor mégiscsak tette valamiért ezt az ajánlatot? Igen, és ez az érdek talán még mindig fennáll, legalábbis nagyon remélem. Az érdek pedig az, hogyha valaki egy első fejlesztést akar megvalósítani egy területen, akkor neki az a fontos, hogy a környezete is első osztályúvá váljon. Tehát például a környező utcák meg tudjanak hújulni, a közterek magasabb minőségűek legyenek. Jelen esetben azért a bosnyák téri piacról sok mindent lehet mondani, de hogy első osztályú állapotban lenne, az biztosan nem, tehát ha egytől ötig kell okay, értékelnem, ezt... akkor az ötös, az ötös kategóriát vagyok kénytelen megadni a Bosnyák tér jelenlegi és környezetének jelenlegi állapotára, tehát az egy, ha úgy tetszik, az uglóiak érdeke egybeesik a fejlesztő érdekével, hogy az is újuljon meg, de ez már egy Azt másik... Azt kérdezem tőled, hogy ami a pénzeket, a pénzeket illeti, tehát a nagyságrendeket, csak hogy érzékelhesse mindaz, aki követ bennünket, ez a 11 milliárd, ha most ennél maradunk, ez hogyan viszonyul a projekt összegéhez képest? A, az ő véghez? Igen. Nagyjából, nagyjából az 5 a tehát az uh -huh. én ismereteim szerint körülbelül 200 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg, 8-10 év alatt, tehát nem egy, nem egy két éves projekt. Igen, van. de ahogy olvasom, ez, ez a fejlesztés, ez már ami a kezdő munkálatait illeti, már 2022-ben megkezdődne. Ez így van. Uh, amire most építési engedélyt kaptak, azzal a munkálattal ők elkezdenék. Gondolom, kaptak. hogy a zuglói önkormányzat tisztában volt azzal, hogy ez az építési engedély tehát fel az időpontja lehetett kétséges. Ez pontosan így van, és azt is hogy hogyha a választás eredmény nem lesz, nem lesz optimális a városi, a zuglói vezetés szempontjából, akkor adott ott esetben rosszabb pozícióba is kerülhet. Azt úgy el, Én Csaba, ez, ha ez elkezdődik. Zuglóra, de leginkább az ott élő lakosokra milyen következménnyel jár? Hát nyilvánvalóan egy többletterhelést fog jelenteni az építkezésnek a többletforgalma. Ebbe az átmeneti mondjuk 6-8 évbe bizonyára, tehát ez, egy, ez egy, nyilván egy, egy megoldandó logisztikai kérdés, meg, meg kérdés. Nyilván oda fogunk figyelni arra, hogy... Az építkezés lehetőleg szabályosan történjen, bár tudni kell, hogy az építéshatóság az már nem, a, nem az önkormányzatoknál van, hanem a kormányzataloknál, Igen. tehát az ellenőrzési lehetőségeink is nagyon korlátosak. De nyilvánvalami után nem tudjuk ezt érdemben befolyásolni, hogy a magánberuházó hogyan építi meg a beruházását. Továbbra is az az érdeke az uglóiaknak, hogy valamilyen konszolidált keretek között és a, a nagymértékű beruházásnak azért inkább a lefelé tendáló volumene valósuljon meg, és mondjuk még később se gondolják meg magat annak szellemében, hogy mondjuk mégiscsak több ezer lakás legyen, és ne az eredetileg előirányzott 980. Tehát ebben maradtak azért még bőven kitárgyalandó pontok. Nyilván, ha békét akar a fejlesztő akkor nem fogja az egészet lakással beépíteni, és e, a békét akar, akkor nyilván egyeztetünk arról is, hogy a közteleteket milyen módon kell e, felújítani, fejleszteni, okay. javítani. Oké, akkor ide tegyünk három pontot, különös tekintete arra, hogy nyilvánvalóan nem az utolsó beszélgetés, ez ennek kapcsán. Hogy áll az önkormányzati fejlesztés? Hát az már Ugye egy Ugye a kettő... Két... Kényesen... E, az egy az, az egyébként olyan, mint egy gyümölcsnek a két fele, tehát egy szétválasztott dolog, vagy hogyan tekintsen erre egy kívülálló? Tehát mi van akkor, hogyha az egyik valósul meg, és a másik nem, és mi van akkor, ha mind a kettő megvalósul? Ezeknek az egymáshoz való viszonyulását hogyan írnád le? Hát, mondjuk egy fának a két gyümölcseként és persze, hogy két ahogy -e mondod, rangú, Nem Nyilván az Uglójak számára a zugló önkormányzata és a főváros által megvalósítandó városközpont, a városközpont, ami ugye jelentene egy városi teret, a Csömöri utca felől, a Lőcsei utca és a Csömöri sarkán, jelentene egy vadonatúi piacot, ami 21. századi korszerű, de mégis a piac hangulatát megőrző épületben. Orvosi rendelőt. Helyett. Jelenten önkormányzatot. egy orvosi, egy szakrendelőt, az önkormányzatot vagy jelenti, vagy nem, az majd pénzügyi kérdés lesz, hogy tudjuk-e finanszírozni. És mindenképpen jelent egy megújult környezetet, ami a templomkerttel a parkosításának összenövésével egy nagyobb ívű... De hogy tisztázzuk, ez helyileg ennek a környezetnek, amiről eddig beszéltünk, a kiterjesztett része. Tehát ez nem valami zuglónak valami másik része, hanem ahhoz a részehez kapcsolódik, amiről eddig beszéltünk. Hát e, így van. Noha ez egy jogilag és helyrazi számban teljesen... Egészen más, nyilván, nyilván, nyilván való. Ennek a megvalósulása hol tart? Hát ennek a megvalósulása ott tart, hogy e, még április harmadik előtt abban gondolkodtunk a fővárosra közösen, hogyha... E, Mondjuk úgy, hogy kormányváltás van, akkor a főváros visszakap nagyjából évente Oké, okay, De nem, milliárd nem van. Tehát ez, ez Igen, csak azért mondom, hogy a, csak mond, elmondom, hogy mi volt az elképzelés, tehát visszakap a főváros évi 60 milliárd forintot, amiből vélhetően meg tudja oldani ezt az egyszerű ráeső 6 milliárd forintos beruházás részt, ami a piac beruházását jelenti. És nyilván mi is a plusz 4 évi 4 milliárd forint öbetünkből meg tudtuk volna oldani a ránk eső Eszten 90 9 milliárd forintot. Így van, a nép ezt eldöntötte, viszont az alapkoncepció az továbbra is az a követendő, mert eredetileg mi át akartuk venni a fővárostól, mert hogy nem volt rá forrása, persze forrása most sincs, de az nekünk sincs számolatlanul, át akartuk venni, és egy fejlesztés után akartuk visszaadni a fővárosnak működtetésbe a piacot. Uh -huh. De az a jelenlegi tárgyalási pozíció, hogy hozzunk létre erre közösen egy, egy társasházat, ahogy tetszik, amiben az uglói önkormányzat elvégzi a szakrendelő, a főtér, a mélygarázs és a környező területeknek a felújítását, és a főváros pedig ennek a társasházi tagjaként elvégzi a piac megújítását. Igen. Az ő beruházása az nagyjából 6 milliárd forintot jelent nagyságrendileg, a miénk az kb. 9 milliárd forint értékű, és a két projektet közösen valósítsuk meg, így mindenki maga tehát közösen beruházunk, ugyanakkor mindenki maga finanszírozza a ráeső beruházási hányadot, és később is társas fogjuk üzemelni, üzemeltetni, hiszen nehéz lenne szétválasztani egy összenőtt épületet. Tehát ez a koncepció jelenleg, elvisíkon ebben állapodtunk meg a főváros vezetésével, ennek a jogi kereteit készítjük elő, kérünk indikatív ajánlatot finanszírozásra, mert nekünk például felszabadítandó ingatlanok is fedezetként szolgálnak meg, a Bayer által majdan fizetendő helyi adótöblet, az a beslések alapján 6 millió forint adóbevételtöbletet jelent, például építményadóba, varázsadóba, ami nekünk egy nagyon komoly előrelépés lenne, és ebből például tudnák fizetni a likviditási hitelnek a törlesztőit. Tehát tulajdonképpen megpróbáljuk életben tartani ezt a projektet, de nyilvánvalóan azt látni kell, miután az önkormányzatokat nagyon intenzíven felügyeli a kormány, és ezt nem enyhíteni fogják, hanem inkább szorosabbá tenni, tehát nekünk a fővárosra közösen majd kormányengedélyet kell folyamodnunk, hogy megvalósíthassuk. Ráadásul van egy Euró... egészséges Budapest program támogatásunk is, Igen. és jelenleg 1,2 milliárd forint, amit kimondottan a Bosnyáktéri szakrendelőberuházáshoz kaptuk. Tehát nagyon sok összefüggés van, amit nekünk egyfajta képpé, egy koherens és jogilag is koherens egészé össze kell gyúrnunk. Utána tudunk tenni egy. Oké, okay, nem várom tőlük, és, ő... és van még egy probléma, bocsánat, van még egy probléma, hogy idén akkor sem indítanánk a beruházást, ha minden rendelkezés áll, mert olyan mértékben szaladtak el például az építőipar árai, hogy ma, ha nem muszáj, akkor nem szabad ilyen Mi azt gondolod, hogy ezek visszaállnak? Igen. Hát, iridem az optimizmusodat. Uh, nem várok tőled őszintességet, mert nyilvánvaló, hogy az embernek vannak vágyai, tehát ez most nem egy negatív mondat volt, ha vannak vágyai, uh, és neked vannak, azok uh, alapvetően befolyásolják az embert, és igyekszik mindent optimistábban látni, de azt a helyzetet tapasztalva, ami ma uh, részint a gazdasági helyzetet, részint a realitást. Uh, a kettő. Ugyanaz e, részinte a kormány és az önkormányzat viszonyát, vagy a kormány és a főváros önkormányzat viszonyát látja. E, azt véli az ember, hogy az egyik az meg fog épülni, a másik erősen kétséges. E, úgy pontosítam, hogy az övé biztosan meg fog épülni, tehát a magánberuházoló mindenképpen, mert jogilag e, semmi akadálya nincs, valószínűleg pénzügyileg se, és e, a milyen meg fog valósulni, csak az idő határozója a kérdést. Tehát mi eredetileg 2024-re be akartuk fejezni ezt a projektet, sőt a COVID előtt 2023 volt az eredeti terv, csak azt keresztül húzta. Most már inkább a 2025 végébe gondolkodnánk, de abból sincs őszintén tragédia, hogyha nem 25, hanem 25. nincsen nincs nincs hitelengedély, akkor honnan lesz rá pénz? Hát ha nincs hitelengedély, akkor egyelőre ez a projekt nincs. Hát erről beszélek. Tehát szerintem én az... Az, szerint, igen, de az szerintem egy önmagában egy komoly előrelépés, hogy mi korábban 20 éven, 30 éven keresztül innek ígérgette, hogy ez milyen jó lenne, ha lenne az uglónak városközben, meg újjulna a borcnyáktér. Ehhez képest mi most már kéztervekkel rendelkezünk, és hogy a kéztervek, azok majd 23-ra, 24-re, 25-re vagy 26-ra épülhetnek meg, vagy adott esetben 28-ra, az már valóban a körülményeken múlik, de nekünk az a kötelességünk, hogy ezeket a terveket elkészítsük, előállítsuk, pénzügyileg finanszírozhatóvá is tegyük, és hogyha optimálisak a környezeti feltételek, akkor pedig valósítsuk meg. Tehát Jó, magyarul. Ö, út, legyen, a, a valaki... legyen do kerüljön dobozba a projekt? és hogyha a feltételek adottak, akkor e, csináljuk. Jó, hát hogyha valaki követett bennünket, is tételezük fel, hogy én jól értelmezem, mert lehetséges, hogy aki követett bennünket, az jobban látja, mint én, akkor itt három különböző elem van. Részint van a Bayer által megvalósult projekt, részint van egy olyan ezt kiegészítő projekt, amely valójában ennek a élhetőségét teszi lehetővé, és nem hoz létre olyan lakhatársi mizériát, ami egyébként a környezet állapotából fakadna ez a 11 milliárdos projekt, és van egy harmadik része, ami az önálló önkormányzaté. Az első kettő egymáshoz való viszonyulásáról beszéltünk, most beszéljünk a harmadik viszonyulásáthoz az első kettővel, Amennyiben az első, illetve az első, második megvalósul, de a harmadik nem, az mennyire hoz létre egy ilyen nagyon furcsa teret, mondván, a szószoros értelmében, mondván, hogy lesz egy nagyon modern és új rész, és lesz ehhez képest egy olyan, mint amilyen most van? Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy egy A-kategóriás projekt szomszédságában egy z kategóriás környezet marad, mert a Csemöri út felújítása például jellegi állapotban az inkább leértékeli az A-kategóriás projektet, mint föl, és ugyanez igaz sajnos a Bosnyák piac elhanyagolt állapotára is és környezetére, tehát ha az nem újul meg, akkor nyilván nekik sem lesz annyira esztétikus és optimális a projektjük, és ezért bízom abban, hogy továbbra is marad egy erős érdek, tehát egy, ha úgy tetszik, fejlesztő érdek, hogy a környezet is megszépüljön. Nyilván az nem várható el, hogy a mi 15 milliárdos projektünket ő megcsinálja a helyettünk, ez valószínűleg nem fog megtörténni, meg nincs is rá kényszerülve. De az, hogy együttműködő partner legyen, és legalább ennek, a, ennek egy részét fölvállalja, azt szerintem fontos, például a TRS eredetileg tartalmazta azt is, hogy a városi főteret és az alatta lévő mégarást ő a saját költségén megépíti és átadja az önkormányzatnak. Tehát több milliárd forint értékű a közvetlenül a városközponthoz kötődő beruházást is vállalt. És nekünk valójában ez a legfontosabb része, mert ha ez nincs, akkor hozzá kell adni azt a mondjuk másik 3-4 milliárd forintot a tervezett 15 milliárdos beruházási tételhez, és akkor már beláthatatlan távolságba kerülünk a finanszírozhatóságtól. Azt áruld el, hogy neked ebben az egészben, amiről mi most beszéltünk, egyáltalán van-e teendőd, vagy most az idő dolgozik? Nem, hát ezt, ha én nem próbálom előmozdítani, akkor őszintén, szól nem lesz belőle okay, semmi. Oké, rendben van, de ez a az úgy, mit jelent konkrétan? Mit, mi, mi, milyen mozgástelet mozdítás, van most? Az előre én nyilván odáig tudom elvinni, a fővárossal közösen nem egyedül. Hogy egyrészt a jogi konstrukciót rögzítsük. Ez a bizonyos társasházi projekt alapú közös fejlesztés és utána a közös működtetés, amiben persze mindenki a saját üzemeltetési költségeit maga vállalja. Tehát ez az egyik az első fontosabb a másik. A finanszírozási terv elkészítése már tárgyaltam, tegnap egy pénzintézet tárgyalódelegációjával indikatív ajánlatot kértem. Nyilván ez még sok adatot kell szolgáltatnunk, hogy ez meglegyen, de néhány héten belül ez is meg lesz. És akkor, ha megvan a jogi konstrukció, elkészül a pénzügyi terv, akkor kell kormányengedélyért folyamodnunk, és a kormányhoz fordulnunk a fővárosra közösen, hogy megkapjuk az elviződ lámpást. Erre több szempontból is szükség van az EBP-s e, kormánytámogatási e, megint. Jó, tehát egyfelől akkor a, kell, kell szükséges neked egy fővárosi, a főváros mit ad ehhez? A főváros e, adja a piacot és a saját területét. Igen, amelyet, tehát ők, igen, és akkor hova kell fordulni az engedélyért? A kormányhoz. A kormányhoz. De azon belül? Hát, azon belül a kormányhoz, tehát nyilván a a gulyásféle minisztériumhoz kell majd beadnunk a kérelmet, és ők kormányhatározatot kell arról hozzon, hogy támogatják, vagy nem támogatják. Ennek ez a módja. Az elmúlt években, ha volt hasonló, akkor volt hasonló? Nem tudok róla. Ez mikor juthat el ide? Mármint, hogy, hogy ez a kérelem megszülessöm. Nagyjából június közepe vége. Jó, tehát nem olyan nagyon soká. Nem, nem olyan annak van... nyilván tudnunk és látnunk kell, hogy mennyi a realitás annak, hogy a következő években ezt megvalósíthassuk. Ha a kormány erre nemet mond, akkor nyilván az is egy válasz. Ha igen mond, az még nem old meg egy sor problémát, tehát attól még nagyon sok fejfájásunk lesz, és mindenképpen úgy szeretnénk ütemezni, hogy ez se zólónak se a fővárosnak ne jelentsen túl nagy likviditási terhet. Mert ez egy fontos szempont, hogy nem máshonnan megy el a forrásokat, de odáig még tényleg sokszor fogunk Jó, rendben van, izgalmas. Hát izgalmas, igen, igen, igen. Neked, ha jól tudom, neked ez egy álmot, a, tehát te nem mondanám, hogy gőzerűvel dolgozol a megvalósítás mert az ember az álmokat nem meg... Tehát, Oké, okay. tehát hogy ez neked egy olyan dolog, amit szeretnél megvalósítani? Hát én azt gondolom, hogy egy magára valami, valamit is adó helyi, tehát egy önkormányzati politikusnak kell, hogy legyen valamilyen jövőképe, hogy milyenné akarja formálni azt a, azt a közösséget, azt a települést, aminek a vezetésére fölkertére a választók. Én ezt az álmomat még a választás előtt jeleztem a zuglóiaknak, elég nagy arányban meg is választottak 50 fölötti arányban. Tehát én nekem kutya kötelességem ennek az álomnak a megvalósításáért dolgozni, és persze hát a végeredmény azért a, környezet nem, a környezettől nem teljesen független az, amikor az ember álmodik, és az álmokat utána megpróbálja megvalósítani, de Nekem minden egyes munkanapom, azzal is kell, hogy teljen, hogy ezt a projektet is viszem előre, de azért nem csak ez van, most éppen a hétvégén ismét takarítjuk zuglót, az a szépítési program keretébe. Várjuk a közösségeket, egyéneket, civileket, politikusokat, aki úgy érzi, hogy egy picit hozzá szeretne járulni ahhoz a formáláshoz, hogy a környezetünkben nekünk is van felelősség és lehetőségünk, hogy szebbé tegyük. Köszönöm a rendelkezésre, Állás Keremes Hétvégét! Én is köszönöm. Szia, szépen, és várunk mindenkit. Oké, okay, rendben. Horvács Csabát hallották, zugló polgármesterét. 06171242. nagy takarítást és a szemléletformálás címmel indított köztisztosági kampányt a Zuglói Önkormányzat egy egyik állomásaként négy hétvégén a képviselők a lakosság igényeket figyelembe véve lehetőleg minél több civil bevonásával szemétszedési akciókat szerveznek a körzetükben Részletek a zugló.hu oldalán, amennyiben kíváncsiak arra, hogy mely körzetben kicsoda és hogyan. 061-712-42 8 óra 38 van ne felejtsék, hogy durván 10 nap múlva, május 9-én hétfőn este fél 8 órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Professionális evidencia felbontás, ingyenes belépő, hogyha egy kicsit megfáradt és redőzött homlokú műsorvezetőt látnak, akkor nem tévednek, de ennek a hétnek a végére is valahogy elkalimpáltuk magunkat, vagy elkalimpáltam magamat. Őszintén, szívesen csacsogok önökkel, vagy beszélgetek, annak függvényében hogy mi a téma, meg a hozzáállás. Ám ha nem tartanak rá igényt, akkor elköszönök. 061-712-42 először. 712-42 másodszor We yeah. areST. Fekete Győr András hétfőn levelet írt kocsis Máténak. Ebben nagyon helyesen így hatházi Ákos azt közölte, hogy a momentum nem vesz részt az alakuló érejse, mivel nem teljesülnek a parlament működésének feltételei. Ezután Kocsis Máté megfenyegette a parlamenti pártokat, hogy nem erészeljenek távol maradni arról az ülésről, ahol az új parlament dönt arról, hogy a választások szabályos rendben zajlottak. Szerdától érezhető volt a Momentumos képviselők elbizonytalódása, de akkor még az elnökség kitartott a kezdeményezése mellett, így Hatházi Ákos egy órával ezelőtt, amit még április, április 12-én tettem közzé. Nem kell részt venni állvitákban Demokratikus Minimum cimmel. Tegnap este, magyarul csütörtök este, értesültem arról, hogy a Momentum elnöksége úgy döntött, elfogadja a DK javaslatát, elmennek az ülésre, és az eskütételig ott is maradnak. Sajnos két lehetőség lehet csak tehát, vagy a Fidesz hátrált meg, vagy a Momentum. A momentum elnökséget döntött, szerintem rosszul, sőt tragikusan, de ezzel már neki kell együtt élniük, neki kell a választokkal elszámolniuk. A tegnap késő esti közlemény szövegéből és a diszpozíciók visszautasításából látszik, hogy értik ők, miről van szó, de a fenyegetés vagy valamilyen más megfontolás hatott. Ezzel együtt biztos vagyok benne, ahogyan eddig is számos jó ügyben szövetségesként együtt tudtunk dolgozni, a jövőben is lesznek közös ügyeink. Hétvége van, most már semmi se érdekli önöket. Momentum végül is leteszi az esküt a parlamentben, utána megbolykottálják. Kocsis Máté. Ezt írja egy órája. A Momentum végül is leteszi az esküt a parlamentben, utána megbolykottálják. Aha, a pénz kell, a munka nem. Kocsis Máté. Ha elfordítom a Kejfő Jancsi hajójának orrát, akkor majd gondoljanak a mai péntekre. Május 9-én hétfőn este nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokáljában. Este fél nyolctól minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor hétfő reggel, 6 óra után, de még hét előtt találkozunk. A két időpont között dörök, Janos, a nevem kukacgmail.com.